Öt. A vasúti kocsiban már néhányan aludtak az olajsárga plüss fotelekben, s kellemetlenül verte fel őket a beszálló fiatal pár. Egyik sarokban egy fekete sejem sapkás idősebb úr ült, ez nagyon bosszús lett, mert este még azt hitte, egyedül fog aludni, már a Maros szigettől legalább Szolnokig, s már négyen voltak vele, úgyhogy ki sem lehetett nyújtóznia. Most megdörzsölte a szemét, s egyet gondolt, helyet adott a fiatal párnak, átült egy másik ülésre, hogy ezek ketten kaphassanak fél díványt. Samunak még a fején volt nagy szörme sapkája, szalutálva köszönte meg, aztán példátlan figyelmességgel beszélzte a feleségét, mint egy ölbeli babát. Burkolozzon be, báránykám! suttogta egyre, mert kevéssé volt fűtve a szakasz. Még ezt a plédet jobban körülcsavarom. Hallatlan, hogy fűtik most a vonatokat. Még a kezét is eldugta, a gallérkát jobban felhajtotta. Persze átfagytak a kis őrháznál, míg a vonatot várták az éjszakában. De az aranka szemét, az többet nem lehetett bekötni. Hogy hit ennek a hízelgésnek még csak tegnap előtt is, amikor jöttek, most már úgy pillantott keresztül ezeken a mesterkedéseken, mint egy fonálhálón, mint aki tisztában van mindennel. Éppen így becézné masát is, piroskát is, akárkit csak nő legyen. Tiszta véletlenség, hogy ő van mellette. Folyton a szem előtt vannak a keszekusza betük, legalább írni megtanulhatott volna a sok szerelmes levél írása közben. Azért csak hagyta, had becézze a zsivány. Inkább őt, mint mást. Hadd az idegenek. Az a sárga hölgy már is pukkadoz, Ez a páratlan férj bemutatja magát. A szakállas úr szemben felébredt álmából, S szúrósan nézett az arcába. Aranka mosolygott magában. Meg akarja állapítani, Elég csinos-e ahhoz, Hogy ekkora figyelmet megérdemeljen egy férfitól. Egy kedves arcú öreg néni az ajtó sarkában mosolygott, talán fiatalkora jutott eszébe, no, hadd emlékezzék. Végre Samu is leül, még egyszer körülnézi a pakkokat, nem potyog-e valamelyik a nyakuk közé, aztán nagyot lélegzett. Rögtön oda sündörgött hozzá. Jól van, szívecském, suttogta, jól van, báránykám. Aranka hidegen nézett rá, csak a szemét fordította felé. Mit akar ez? Álnok! De amint a barna szeme összevillant a samú szürke szemével, ebben mély láng lobbant fel, s Aranka elpirult. Beljebb húzódott gyorsan a bundába, prémjébe, lehúnyta a szemét, s melegség kezdett áradozni a testében fölfelé. Lassan újra kinyitotta a szemét, s odalopta a pillantását a Samuéba. Az még mindig olyan falánkúl, éhesen merett rá, s most ő is hagyta, kiszolgáltatta magát, hisz olyan bátorságban érezte az életét, így bebugyolálva, ennyi ember között, de kimondhatatlan édes gyönyörűség hatotta át, meg át, szinte elalélt bele. A szája elbágyadt, picikét megnyillott, mint a bimbó, ha fesleni kezd a napon. Hátrajtette a fejét, egészen kélyesen, kimerült érzéssel, nagyon jó emellett a gazember mellett élni. Mégis nagyon jó. Na, most aztán csúcsuljon el szívecském, el fog szépen aludni báránykám, pihenni fog Debrecenig, háromkor ott leszünk, csak el ne aludjunk, majd szólok a kalauznak, de én különben úgysem aludnék el. Hogy tud suttogni, egy szót sem érteni abból, amit mond, de hogy tud suttogni a hangja, úgy birizgálja az asszonyi testet. Ó, gazember, gazember, ugyanígy suttognál, masának, mindnek. Félre billenve hagyta a fejét, és olyan erőtelen, úgy elfogyott belőle minden élet, mintha megvolna halva. A vonat dürrögése az idegeit csapkodja, a gyönge rázás ringatja, szája lecsukódik, Szeme lecsukódik, kimondhatatlan bágyadság lepjel, elfúl, belefúl az álom csöndes vizeibe. Mikor felébredt, a vonat megállott. Régen alszom, kérdi. Tessék, báránykám, parancsol? búvik hozzá Samu. Régen alszom? Öt perce, még csak egy megállót jöttünk. Nem érti, öt perce. Azt hitte, megvirrat. A szeme ráakadt egy fiatal lány szemére, amely mintha itt járt volna tolvajkodva. Ilyetem fut utána. Eddig észre sem vette, hogy fiatal lány ül ott szemben, jobbra az ablaknál, háttal, a vonat irányának. Az álnok, úgy tesz, mintha aludnék. Az álnok. Gyorsan ellenőrizve visszapillant az urára, s ez is ott járt, bizonyos, ez is annál volt vizitben a szemével. Összeszorítja a száját, előbb kitágul, aztán összehúzódik, kicsire a szeme, már zárkózik, magába vonul, gondolkodik, átadja magát a lappangó gyanúnak. Haragszik már, emészti magát. Aludjon szívecském, aludjon kicsikém. Jó volna, ugye? mondja magában, s elhatározza, hogy nem is fog többet aludni, semmit. Jó volna, ugye, hogy megbeszéljétek a levelezést. Nem fázik? Nem. Hosszú ideig hallgatnak. Samu észreveszi, hogy Aranka tiszta éber szemmel néz maga elé, megszólal, suttogva nyújtózva, törötten csak szól. Az öreg doktor szeretett volna látni az este berúgva. Aranka picit, pici elmosolyodik. – No, be is volt. – Én? – Egy cseppet sem. – Egy kicsit. Samu elhallgatott. – Jó bora van, jó kis bora van, – mondta aztán eltűnődve, vita nélkül halkan. – Később megszólalt. – Nem éhes? – mondta hirtelen. – Aha – szólt magában Aranka. – Hát ettől nem alszik. Megvetette érte, ez csak ilyen ember hiszen ettek tíz óráig, még csak kocsira nem kellett ülni. – Igen? – kérdezte Samu azzal a szolgálatkészséggel, amelyik örvend, hogy akkor saját magáról is módja lesz gondoskodni. – Nem – intett szigorúan. – De de nem lesz rossz valamit enni báránykám – mondja Samu, s bölcsen, sőt tudományosan tette hozzá. Az ember az utazás izgalmában sok hőt veszít, Tudja sok hőt. Azt étellel kell pótolni. Ennénk valamit? Már látta. Ezzel bírni nem lehet. Ott van a kis táskában, szólt hűvösen. Samu felpattant. Csinálta ugyan, hogy nem ugrik olyan nagyon, mint egy gyermek, de már aranka keresztül lát rajta, mint az üvegen. Levette a kis táskát, kulcssal kinyitotta. Csak szétnek ne kotorja? Samu méltóságán alólinak találta, hogy szóval védekezzék. Hideg sültet szedett ki. Na egyen, fiacskám! Én nem eszem! Dehogy is nem eszik? Jót tesz az, jó lesz egy kis jó falat! Nem tudok enni, nem vagyok éhes. Samu egy pillanatig férfiasnak találta volna dacosan becsapni az egész táskát és visszatenni a polcra, de olyan erősen kívánta finom, vastag, sárga-piros kacsacombot, amely rávigyorgott a csomagból, hogy lemondott a férfiasság dühéről. Dacból hát nem feldobta a táskát, hanem le. Maga mellé, egyszerűen enni kezdett belőle. Nagyon jó, nagyon jó! Aranka mosolygott, titokzatosan. Két gével mondta magában. Maga mit neved? Rajtam nevet. – Barikám, barikám, maga rajtam nevet? – Tudakolt a Samu, s kényesen majszolt. Tudta, hogy ez valóban a legnagyobb mértékben nevetséges, amit ő csinál, de hát ő ezt már így szokta. Mikor diákkorában korában ment be a kollégiumba, mindig megette a vonaton az egész sült húst, amit egy hétre pakoltak neki. – Hála Istennek, igen jó gyomra van. Sose ártott meg. – De hát mit is akar ez az aranka? – Nevetséges! Ő haza akarja vinni talán spórolásból, hogy ne kelljen főzni holnap, s pénzt kiadni? Ezt erőse helytelennek tartotta. Az asszonynak meg kell érezni, hogy mi kellemes az uracskájának, és azt kell tennie. Igenis, ő mindig azt vallotta, hogy amit ma megtehetsz, ne halaszt holnapra. S ha ő ezt így tartja, az asszonynak kötelessége vele tartani. De lám! Mégsem ízlik valahogy az evés. Úgy érzi, mintha minden kis falatot kinézne a szájából az asszonyka. Hamar bekapkodta hát, amit muszáj, s elrakta a húsokat. – No nézze csak, báránykám! – tett még egy utolsó kísérletet. – Itt a java. Egy jó kis püspök falat. Ez lesz a finom. Akarja? Aranka bosszusan nézett rá, mire Samu csak ugya restelkedve sietett elrakni a holmit. Legalább egy kis süteményt, nézze csak finom kis piskót a tészta, ez nagyon jó lesz. Amália néni jó gazdasszony, nagyon jó. Két gével, szólt Aranka hangosan. Samu nem értette. Mit mond báránykám? De Aranka nem világosította fel. Erre Samu nyilván azt hitte, hogy mégis valamivel tartozik neki, fogott egy kis cukros kiflit, kivette, és a felesége ölébe tette. Akkor lenyelte az utolsó falatot, és a táskát félretolva elkezdte fölbontani a fátyolt az aranka állán. De ügyetlen volt az ujja, s nem is volt egészen tisztában a fátyol szerkezetével, azt hitte, az itt van megkötve, pedig hát tágam maradt a fátyol, s Aranka az állacskája alatt csak éppen becsavart egy kicsit. Samu már csak nem eltépte a pókháló holmit, hogy milyen lehetetlen izékbe vannak pakolva a nők. De mit akar? Muszáj enni egy falatkát. Aranka kisé mosolygott. Ezzel teszik jóvá a jófélék a nagy hűtlenséget. Ismerjük! Csak nem gondolja, hogy erőszakot kell alkalmazni, hogy egyek. Kissé anyás fölényességgel mondta, mintha csak véletlen pillanaton fordulna, hogy az ölbéli babából, akit gügyögve babusgat az ura, átalakuljon a dajkáló anya. A kis mamácska. Samu abba is hagyta a kis erőszakoskodást a gyöngétség gyöngételenségét, de ott hagyta a patkót a felesége mufján, s gondosan elpakolva a táskát visszatette a hálóba. Aztán ott ültek egymás mellett, folyton egymásra nézve. Samu úgy néz, olyan tüntetően, olyan szerelmesen és hűséggel. Aranka jól tudja, mi ez. Most akarja pótolni négy szemközt, sőt idegenek előtt azt, hogy az egész farsangon elhanyagolta. Pedig már közelednek hazafelé, szüksége van rá. Gyáva már, fél az otthontól, a szemrehányástól, a visszatronfolástól, fél a hátulütő fától. Bezzeg nagy legény volt, mikor a fiatal urak előtt azt mondta, most menjen a dolgára, aztán majd írjon. Mintha mindenki olyan levelező volna, mint őkelme. Vagy mikor Bereckiéknél rászólt, hogy a másik kanállal vegyen a tálból, és hogy el ne cseppentse a borsodót. De ki volt fordítva magából, de adta az urat, aki mindent tud a felesége rovására, mintha ő sose evett volna ezüst eszközzel, herendi porcelánból, vagy mintha ő evett volna valha a rongyos. És ha evett, annál szebb, jobb lett volna, ha az alatt komoly dolgokkal foglalkozik. Nagy lókötő ez. Sok mindenre megtanította őt ez a farsang. Köszöni is, nem kér belőle. Már fölmelegedett. A kupé is kezdett szinte forró lenni. Úgy látszik, most kezd működni a fűtőkészülék. Ki kell gombolni a bundát. Unja a mákost is kézben tartani, Leoldja hát a kék fátyolát, De az be van bomolva, Persze, ez a vaskezű az elébb összecibálta. Leveszi egészen, s megeszi a kis patkót. Samu folyton nézi, oly kitartóan, Oly odaadással, ahogy csak a kutya tudja nézni az étkező gazdáját, a jó vadász kutya csak úgy legel a szeme. Aranka már szinte kacérkodik, az a lánya sarokban repedjen meg. Oda tartja a a fátyolt, függönynek. Játszva, mintha el akarná a szemét takarni magáról. Ettől azonban a férjecske meghökken, s elhárítja a fátyolt. Ez sok, bolondot azt nem. Bolondocskát nem enged magából csinálni, az asszonyka az arcára akarja fátyolt borítani, hogy ne vessenek rajta. Látni akarlak vele, kuncog aranka. Milyen vagy benne? No nem, elszakad, s lefogja kőmancsával, de úgy, hogy a dulakodásnak a színét is elkerülje. Prösteli a dolgot, a lány előtt, aki már is nevet. No, nem illik rám, nem vagyok megborotválva. Arankának olyan lusta a feje, olyan lassan fordul benne a gondolat. Éppen ezért, hogy ne lássák a szakálladat. Tréfál, de olyan rettenetesen bágyat, mintha csókolta volna. Ha agyon volna csókolva, s oda néz a szemérmeskedő lány felé, nézd a majom, hogy elfordul, tüntet. Erre kapja, átülelő a samu nyakát, s a vállán hagyja a karját. Fehér, Kesztyűtlen keze világít a villany kevés fényén. Samunak szúrás van a szemében. Persze már harmadik éjjel nem alszik. Hirtelen kiveszi kis zsebtükrét, hogy megnézze a szemét. De az utolsó pillanatban elrösteli, hogy hiúnak gondolják, s az asszony karca elé tartja a tükröt. Aranka elfordítja a fejét, úgy lóg, mint a bágyat virág, s elfordul. A tükör erőlteti. Mit lát? Mit lát benne bárányka? Csintalankodik Samu. Aranka megfogja vastag csuklóját, s visszafordítja a a kicsi tükröt. Maga mit? Samu odahajlik, a fülébe súgja, nem azt, amit az asszony provokál, hogy majmot, hanem szép fiúkát, súgja. Én is szép adconkát, pityegi Aranka. Egy percig olyan jól érzi magát. E. Ezek a férfiak, a kutyák, kutyusok, zsiványok, huncut nép, és kibontakozik, magára maradva hátradül. Akkor elteszi Samu is a tükröt, s most ődül az asszony ölébe. Pillanatokig szomjasan érzi a hőséget, a gyenge szerelemébresztő, delejesen meleget, amely asszonya a testéből árad, odaszorítja arcát az asszonyához, s ezzel jelzi mohó, édes, titkos gondolatját, s már alszik is. De a zsebében megzír valamely papíros, és arankában felébred a bosszú, kegyetlenség villog fel. Vigyázzon, a zsebében egy feladatlan levél van, összegyűri, samú jó ideig nem érti, mit beszél. Levél. Az. A zsebemben. Igen. Igen. Igen, igen, két gével. Arra lángvörös lesz Samu, eszébe jut. Ó, ő, ökör, hülye, még most sem adta fel azt a levelet. Kimegy az álom a szeméből, sűrűsen. Maga az én zsebemben szokott kutatni? Én azt hittem, tisztességes ember zsebében nincsenek titkok. De mikor láthatta meg? gondolkodik Samu. Milyen szerencse, hogy le van ragasztva. De nem. Ez nem, ez nem megy. Az ő zsebében kutatni nem szabad. Ezt nem tűri. Ennek idejében kell útját vágni, s ezért fenyítés jár. Fel is egyenesedik a felesége öléből azonnal. Megül külön a maga helyén, s jobb válla fölött a támladudora annak veti fejét. Úgy csinálja, mintha már aludnék, bár képtelen reál. Az asszony egy percig szomorúan Fájdalmasan, sőt ilyetten nézi. Hogy el tud magában lenni? Alszik! Milyen erős tud lenni? Milyen hideg! Komisz! Komisz ember! Komisz egy fráter ez! Nem bírja soká. Elernyed a szíve, s egyszer csak ő hajtja a fejét a komisz fráter karjára. Persze fáradt. Fáradtak mind a ketten. Két éjjel táncolni, inni lehetnek fáradtak. Hiába a farsang nem házas embernek való. De aludni azt mégse bírna.